Ja, välkommen! Och jag som ska ha det här programmet heter Tage Johansson. Ja, jag vill i det här programmet understryka hur viktigt det är att vi iakttager vad Gud har bestämt om vårt liv här i tiden. Varje människa är på en vandring genom tiden i det här livet. Och det finns, som vi känner till, vad Bibeln lär att det finns bara två utgångar. Den ena är att vinna det eviga livet. Den andra att som oftast upprepas i Jesu undervisning om att gå förlorad. För Gud älskade ju världen så högt att han utgav sin enfödde son. Och den som tror på honom skall inte förgås utan ha evigt liv. Vi kan säga att frälsningen, det finns det som talas i Bibeln om den pån utfödande Vi kan så väl känna till det här. Det, and, det andra handlar om den frälsning som vi är satta till att vinna faktiskt. Det framkommer ju av vad Paulus säger och skriver till mot just att söka att vinna det eviga livet. Och det tredje är då slutfrälsningen jag vill särskilt understryka här i det här programmet om människans vandring här i tiden som hon får bara en gång. Vi lever bara ett, ett liv här i tiden. Den stora frågan, den väl allvarliga frågan är hur ter sig denna vandring för var och en man kallar att få vandra på frälsningens väg. Vi betonar ofta och stannar just det här vid det som handlar om den pånyttfödande frälsningen. Man blir född på nytt. Men så blir det inte mycket mer. Jag skulle vilja i det här programmet verkligen understryka den springande punkten i en människas liv är hur hon ska lyckas med sin vandring. Och då handlar det att det kommer till en punkt i den troendes liv där hon kallas att överlåta allt till Kristus. Att Kristus får bli allt. Att älska honom över allting. Att han är A och O i våra liv. Att han är den som kan få använda oss, leda oss. Vi får vara ett brukbart kärl i hans hand. Det är det, den stora kallelsen till oss. Det som har upplevt på fördelsen Att hon blir ett redskap för Herren. Och då handlar det om att hon kommer till den punkten. Där det ställs inför den här frågan är hon redo att öga allt för Kristus. Att gå in i ett liv i överlåtelse till honom. Så hon kan säga med full övertygelse att och i den heliga ande att Jesus är Herre i mitt liv. Det är oerhört stort när en människa kan ge den, bes, den bekännelsen i ande och sanning att Jesus är Herre. Att hon kan få ett erbjudande med detta som aposteln Johannes vidrör i... Första brevets andra kapitel och sjätte vers. Där till och med han säger att vi är pliktiga att vandra så som han vandrade. Jag tror mig uppleva många protester just inför detta. Kan en människa vandra så som han vandrade? Jag i den här kallelsen Gud har givet. Han har inte bara kallat oss till frälsning eller, eller att vi blir på nytt utan han har givit oss en kallelse. Och kallelsen gäller just framförallt i första hand överlämna sitt liv. Här är den stora hemligheten som en värld som öppnas för var och en som överlåter sitt liv. Att hon kan med glädje utan treldom vandra som han vandrade här i tiden. Just därför kom Jesus till världen för att han skulle visa oss med sitt liv som ett exempel på hur vi kan leva så som han levde. Det står till exempel i Filippe det här att... Om vi med fruktan och bevan arbetar på vår frälsning så verkar Gud vilja och gärning. Gud har aldrig sagt att vi ska klara av den här resan på egen hand, utan just därför kom Jesus för att han skulle erbjudas att leva sitt liv i oss, som sker när vi går in i en hel överlåtelse åt honom då erbjuder han sig att det som vi är kallade till det Guds ord säger hur vi ska leva vårt liv att det sker inte genom en människostyrka kraft utan som det står också efter det som jag nyss citerade att vi ska med fruktan och bevan arbeta på vår frälsning till Gud är den som verkar både vilja och gärning det blir aldrig någonting helt med den människans liv som aldrig kommer till detta med att hon är redo att överlåta allt åt Kristus att i sanning bli hans efterföljare leva så som han levde och det så att vi lever ju en tid som är präglad av, som man brukar säga, sex- och njutningskultur. Allt går ut på att njuta. Till och med frälsningen ska vara bara sträcka sig till detta. En, en underbar upplevelse som i sig är det, men det är bara det som är begynnelsen för att vi ska ledas vidare på trons smala väg att följa honom det handlar ju då om jag ska följa Krist jag kan inte följa vad jag själv vill det måste ju möta korsets död Korset är ju Guds kraft i förälsning. Verkligen en förälsning, speciellt med tanke på vår vandring här i tiden. Hur vi vandrar här i tiden, så är korset en förebild vi ska ha framför oss. Det är ju med tårar som Paulus skriver i Filippbrevet. Att många vandra som fiender till Kristi kors. Vi ställs just inför ett kors. För att vi ska uppleva att vi kan vandra värdig den kallelse vi har fått av Gud. Vi ska här i tiden står det, vandra ostraffliga. Att vi är ostraffliga. I samband står det detta med om Jesus tillkommelse. Att vi är ostraffliga. Det här betyder inte att man kommer till en fullkomlighet. Men det betyder att man vandrar i kristig försoning. Att... Man aldrig ställer fram någonting som tillhör det egna livet och det som världen erbjuder, utan man tackar nej till detta. Därför frästades Jesus under begynnelsen i sin uppgift, när han begyndes att gå in i sin uppgift, frästades han på just de punkter som det handlar om att man får göra sin kallelse och fast han sa nej, Jesus, till djävulens erbjudande på alla områden, om det också var religiöst, kulturellt, politiskt av vad som den här världen har att erbjuda han sa ju bland annat så här giv den till Jesus att om du faller ner och tillbeder mig så ska du få alla det här riken nu har visat dig i ett svep. Han visade honom alla riken i världen. Och det här är helt och hållet ditt om du faller ner och tillbeder mig. Jesus sa nej. Och det handlar det att vi säger nej till vad världen har att bjuda, erbjuda. Att gå den väg som människor i allmänhet anser vara förnuftigt. Som man tycker man absolut ska acceptera. Men Jesus sa nej. Därför blir vår vandring så speciell. I det att vi kommer... Att få bli utsatta av prövningar och frestelser Ting som vill dra oss tillbaka till världen. För aposteln Johannes han. Talar ju väldigt vägledande om. Att vi ska inte tillhöra den här världen. Vi, vi, som inte, vi tillhör ju inte den här världen. Och vi ska inte älska den här världen. Ej heller de här tingen som är i världen. Är det inte så för en kristen att det är de här tingen som får styra vår vardag och vår vandring? Vi tar så mycket hänsyn till det som korset har tagit upp och fördömt. För att vi inte vandrar i fördömelse så får vi vandra efter andens lag. Så beskriver ju Paulus i romabrevet. Att det finns ingen för, fördömelse för dem som vandrar i anden. Och vandrar vi i anden då gör vi inte köttes gärningar som Paulus skriver till Galaten om. Och det är väl så att för Guds folk, för Guds församling, att aldrig släppa in någonting som eh, gör att vi expanti, exp, vad heter det? exploaterar av det som världen har. Världen vill alltid tränga, in, tränga sig in i församlingen. Ödelägga den. Vilseleda förstöra. Därför var det så viktigt när Paulus talar om församlingens upprättelse. Att eh, det som ska leda den, det som ska eh, vårda den, måste ha ett eh, klanderfritt liv. Måste på varje punkt finnas ett oklanderligt levende. Ja det här tar ju Paulus upp när han skrivit både till Timotius och Titus. Hur en församlingsförståndare, tjänare ska vara. Och detta var så nödvändigt för att inte fienden ska få intrång i församlingens hjärteverksamhet som är det äldste och det som har ämbeten i församlingen. Dessa speciella ämbeten då naturligtvis talar inte om som många får uppleva kallat till bönens ämbete men här är frågan om Apostla, profeter, evangelister, hevar och lärare. De måste ha ett gott vittnesbörd utåt. Det var väldigt, väldigt viktigt. De måste med andra ord ha klandefritt klanderfritt liv. För att inte det ska finnas en hållhake för djävulen. Annars så kommer han att kunna operera i församlingen. Och ämbeten hade ju sin uppgift också i det att man skulle vårda församlingen. Se till att inte ulvarna kom in. Man skulle eh, kämpa för att fånga revarna. Det här är ett oerhört arbete som apostlarna verkligen levde och var inne i. Hur man vårdade församling. När man tänker på vår, den trones vandring så finns det ju då de här olika stegen av upplevelser. Nu har jag varit inne på överlåtelsen men det handlar också om en förberedelse. Förberedelse till den kallelse Gud har lagt ner i ens liv. Men jag måste också få vinkla det här hur allvarligt detta är med vår vandring som vi bara gör en gång i tiden. Vi får inte den möjligheten att leva om vårt liv. Det som är gjort är gjort. Och det är väldigt viktigt att eh, då vi kanske haft en tid som Jakob hade i sitt liv. Han som upplevde att hans dagar, när han inför fara och säger att jag får ha mina dagar, onda och få ha mina dagar varit. Ja, så deklarerar Jakob när han ser tillbaka på sitt liv. Att de har varit onda och svåra för Jakob berodde just på det att han han aldrig kom in i överlåtelsen för en senare delen av sitt liv. Det gäller ju verkligen att vi tar vara på våra år vi får av Gud att leva här i tiden. Men genom Guds stora nåd så kom Jakob till den insikten att han måste överlämna allt. Han hade en svår brottningskamp med Gud. Men eftersom han innest inne ville komma in med sitt liv i det Gud hade bestämt. Och vad Gud har bestämt för varje människa. Att komma till den punkten då man är redo att överlämna allt åt Gud. Så att Guds vilja får ske med våra liv. Paulus är ju verkligen ett exempel på de som verkligen tog vara på sin kallelse det är ju så viktigt det här och det är ett ord som jag ofta återkommer till att Petrus skriver att vi ska göra vår kallelse och gå så fast gör vi det kommer vi aldrig någonsin på fall när vi tänker på och vi står inför denna stora sanning nu vi har gått in i ett nytt år och vi förstår att vi står Jesu tillkommelse så nära som vi aldrig tidigare har stått. Vi lever då med, kan få vara med om uppryckelsen, kan ske när som helst. Och just inför denna välja sanning så handlar det om just vilken relation vi har till Jesus. Om Jesus kan ge det här erkännande till jag, jag känner dig. Till de oförståndiga. Dem, då jag tänker på den här liknelsen i Matteus 25. Om tio djungförna. Så sa han. Gå bort ifrån mig för jag känner dig inte. Hur lär man känna Jesus? Ja. Den begynnande punkten där är man överlåter sitt liv åt honom. Man kommer in i en gemenskapsrelation som inte baseras på ett religiöst levnadsmönster utan en levande förbindelse med Jesus. I det att inte det inte bara är, handlar om den här viktiga upplevelsen då man är redo att överlåta sitt liv utan också vandra i överlåtelsen. Programmet här idag det handlar om vår vandring i tiden. Den troendes vandring i tiden. Jag har ofta tänkt på en strof som står i en sång i Säla Ring. Och den strofen lyder så här. Ge därför noga akt på hur du vandrar, att du den dagen ej blir lämnad kvar. För att inte bli lämnad kvar så handlar det om att vi har en relation med Jesus, att han kan ge oss detta erkännande, jag känner dig, jag känner dig. Därför att som också jag nu nämnde om att det handlar inte bara om en punktuell upplevelse där man är reda av att döva Utan också få vandra med honom. Vi ska vandra med honom. Som jag också citerade. Att om vi inte vandrar med honom så vandrar vi inte värdig den kallelse vi har fått. Jag tänker på detta underbara erkännande som Paulus ger då han ser tillbaka på sitt liv och då han är redo och, är och upplever att han är färdig med den kallelse och det lopp som Gud avsatte honom. Redan då han mötte Jesus på Damaskusvägen så förklarade Gud för honom hur mycket han måste lida för den namnets skull och att han hade en speciell kallelse, Paulus, som han iaktog, som han var angelägen om att följa och fullborda. Och så kommer detta underbara erkännande i andra Timotheus. Kapitel 4, och det är vers 7 och 8. Jag avslutar det här programmet med att skicka med den här versarna. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till åt mig. Och Herren den rättfärdige domaren ska ge åt mig på den dagen- och inte alenast åt mig utan alla de som har älskat hans tillkommelse. Må vi kunna ge detta eh, erkännande och del i vårt liv. Har vi vandrat i tiden i enlighet med hans plan. Det, det lopp som Gud har avdelat för var och en. Det är väldigt gripande. Varje troende skäl har Gud avdelat ett lopp att fullborda. En uppgift att förverkliga. Därför trycker ordet också mycket på detta om att vara trogen i det lilla. Det är så, så viktigt att har du satt till att utföra någonting för Gud var trogen i det och se till att du får fullborda loppet. Så får vi mötas i himlen en gång när vi har bevarat tron. När vi har fullbordat vårt lopp och kan se tillbaka. Det står i den sån, ska jag redligen se tillbaka på mitt liv i tiden. Och detta stora och underbara att vi här i tiden har fått uträttat någonting för evigheten. Vi har någonting, en lön att vänta. Om vi inte tröttas och uppgivas, skriver Paulus, så ska vi när tiden är inne få inbärja vår skörd. Gud, du sänga dig som har lyssnat och låt Guds ord få ingång i ditt hjärta och jag önskar dig Guds välsignelse och återhörande.